Bé, bona nit. Anem a donar inici a aquesta sessió del ple ordinari de la Corporació amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del... si Sisplau, que ja hem començat el ple, en l'acte del ple extraordinari del dia 26 d'abril de 2010. Hi ha alguna qüestió? Sí. Per part d'iniciativa? Per part del CUP? Per part del grup socialista? Per part d'Esquerra Republicana? Sí? Bona nit. Uh, a la pàgina número 9 és la transcripció de la intervenció del senyor Andorra i al final es fa menció del senyor Soldoni, que diu el senyor Soldoni inclou la seva intervenció dient que el grup d'Esquerra Republicana òbviament hauria fet un pressupost diferent. Clar, aquestes no crec que siguin paraules del senyor Saldoni. Eh? No... Això és menció del senyor Andorra. Ho has vist? Alguna altra qüestió? No. No. Senyor Saldoni. Sí, ja teníem dues observacions més que una seria a la pàgina 1. A la 2, a la part del darrere, en el primer, segon, tercer paràgraf, que diu, intervé en primer lloc el senyor Serra Malera per comentar que el pressupost del 2010 ve marcat per restriccions pressupostàries, etc. diu, el pressupost inicial del 2009 de 2.480.000 euros hauria de dir 10.444.000 A la segona, aquí al darrere A la segona? la quarta seria No és, uh, si comptem un dos, un dos i després hi ha una altra a la pàgina que seria la primera la segona, la tercera a la quarta la pàgina que comença a dalt de tot que diu en el tema de l'enllumenat públic pel que fa al subministrament en el segon, tercer, quart, cinquè en el sisè paràgraf que comença també hi ha la partida que sempre està al pressupost de les explotacions hauria de dir expropiacions i segueix del pla especial Fàbrica Vella que queden 60.000 euros més la partida de la compra de l'immoble, no de mobles i ja està bé, si no hi ha cap més qüestió procediríem a la votació vots a favor? Doncs en contra que l'abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de d'olor del dia que és proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1 2010. Senyor secretari. Molt bona nit a tothom proposta Atès que l'article 177 del tercer reforç de la llei reguladora de l'assistència local estableix la possibilitat d'iniciar expedient de modificació de crèdits quan existeix despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i no existeix en el pressupost de la recuperació crèdit suficient, atès que la memòria d'alcaldia queda justificada de la necessitat d'aprovar uns suplements de crèdit per un import de 59.000 euros i uns crèdits extraordinaris per un import de 58.000 euros vist l'informe de d'intervenció municipal per tot això es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords primer, aprovar la modificació proposada en la memòria d'alcaldia restant de la següent manera estat d'ingressos pressupost vigent total ingressos 13.795.600 euros amb 82 cèntims. Modificacions 117.000 euros. Nova previsió, 13.912.600 euros amb 82 cèntims. Estat de despeses. Pressupost vivent, 13.795.600 euros amb 82 cèntims. Modificacions 117.000. Nova previsió, 13.912.600 euros amb 82 cèntims. Segon, L'exposició al públic per un termini de 15 dies sàvils durant els quals s'admetran reclamacions davant del preu de la corporació que disposarà de 30 dies per resoldre-les. Tercer, facultar l'alcalde tan àmpliment com en dret sigui possible per l'execució del present acord. L'expedient es considerarà aprovat definitivament si al finalitzar el termini d'exposició no s'han presentat reclamacions. Senyor Sera Malera. Bé, bona nit. El que portem avui a aprovar, com bé ha dit el senyor secretari són els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit això ho he motivat doncs, perquè en el moment que es fa el pressupost es fan, ja existeixen unes previsions i a mesura que es va executant aquest pressupost i va avançant l'exercici, doncs aquestes previsions a vegades eh, són fetes a la baixa i necessiten les seves pertinents modificacions o bé la incorporació de nous crèdits que podríem ser noves partides que en el seu moment no es van considerar pel motiu que fos i a la data, en aquest cas ara, es considera doncs, que la seva, la seva, el seu afegiment en el, en el pressupost com a crèdits extraordinaris que si s'aprova aquesta modificació eh, aquest punt de l'hora del dia pujaran 58.000 euros eh, comentar que s'han d'agregar dues partides, una de sobrat social o que aquí entenem com a sobrat social, conveni amb la sobrat social que resulta que no és ben bé un conveni però vaja, en qualsevol cas, una regularització d'unes qüestions, d'unes hores extres que hi haver fa temps a la, a la casa, aquí a l'Ajuntament, i de manera doncs, que són 31.800 euros que cada any durant 5 anys, crec recordar, o 6 anys, s'han d'anar pagant a sovrat social. Eh, penseu una cosa, aquest any el, el pressupost va venir condicionat per dos, per dos factors. Un d'ells era el canvi de nomenclatura pressupostària o d'estructura pressupostària i per l'altra, perquè la persona que, el va, que el, va, el va elaborar era una persona externa per qüestions doncs, de, de funcionament del, del departament això va fer doncs, que intentés fer les coses al màxim de bé possible però no treu que no sortissin doncs, com ara a, a, a, a, a aquesta manca d'informació que s'havia hagut d'agregar al pressupost en el seu moment fet aquest petit incís, repeteixo s'ha d'agregar en aquest moment en el pressupost aquest conveni de la Seguritat Social de 31.800 euros s'ha d'agregar també una partida que es considera assistència mèdico-farmacèutica que és de totes les prestacions mèdico-sanitàries que gaudeixen els treballadors de l'Ajuntament, de, de 24.000 euros i una partida que en d'acció social que és de 1.700 euros, que és que l'Ajuntament amb els seus treballadors també se'ls se prima abonant imports de, dels llibres de les escoles. Això com a crèdits extraordinaris. Pel que fa a suplements a crèdit, destacar que hem d'incorporar 36.000 euros aproximadament a favor de Sorea, han pujat les taxes i ha augmentat el cànon hidràulic pel fet que s'ha posat en marxa el decantador i per tant tot el que són els consums i els imports de Sorea en aquesta alçada de l'exercici són molt més alts del que s'havia previst i per tant s'ha dotat extraordinàriament el pressupost hi ha un accés també on han o una necessitat d'assolir 10.500 euros més eh, amb la brigada des del moment que es van contractar els plans eh, d'ocupació el material que s'ha utilitzat en aquests plans d'ocupació s'ha doncs tret directament de la partida de la brigada i per tant eh, la, la, la partida de la brigada també s'ha hagut d'augmentar en total el que són suplements a crèdit són els 59.000 que sumats als 58.000 eh, anteriors fan l'import total de la modificació que portem a, avui a, a l'hora del dia Alguna intervenció per part d'iniciativa, senyor Nojosa? Sí, bona nit a tothom, bona nit també a los oyentes de Ràdio Sallent. Em... En primer lloc, eh, voldria explicar sobre aquest punt una sèrie de qüestions i per això em veig a l'obligació de fer un preàmbul pel que els com a mínim els grups de l'oposició que segurament també el desconeixen i el públic i és que el grup d'iniciativa des del el, dime... el divendres dia 1 ja teníem la... la informació de la comissió informativa on sortia aquesta modificació de crèdit per tant nosaltres pensem que el dilluns era la comissió informativa des del divendres volien tenir informació com a mínim per anar a la comissió informativa una mica informats us he d'explicar això perquè no deixa de ser una anècdota que té una transcendència important el dilluns me'n vaig a l'Ajuntament el dia 1, ai, divendres dia 1 vaig a l'Ajuntament, no estava el secretari no és que jo volgui dir que el secretari ha d'estar permanentment a l'Ajuntament el secretari, per raons X, pot ser que no estigui realment no em va no informar ningú sobre un expedient que es presenta pel ple en el qual nosaltres entenem cada ha d'haver tota una sèrie de documentació per tenir arguments davant del ple el dimarts no, el divendres dia 1, el dilluns dia 4 al dematí em torno a presentar a l'Ajuntament per demanar informació, tampoc estava el secretari bueno puc entendre que s'ha posat malalt o té algun convenient. no m'atreveixo als funcionaris i treballadors laborals de l'Ajuntament a demanar informació perquè hi ha una mica aquesta, aquesta insinuació que ells és millor que parli amb el secretari perquè es comprometen donar informació Però pues no tant secretari el, el dilluns a la nit es fa la comissió informativa i li demano al senyor regidor senyor Serra responsable d'aquesta àrea doncs que seria bo que en l'expedient hi hagués tota una sèrie d'informació complementària en unes despeses i també dic que en l'expedient no està aquest conveni de la seguretat social que per cent, no està el conveni és un acord que hi ha de ple en el seu dia, per cert, ell us devia desconeixer que també hi havia un acord, perquè no va parlar de cap acord, I, i la idea que té és que tot no es pot posar en l'expedient. Bueno, el, el dimarts dia 5 consulto l'expedient i veig que hi ha tota una sèrie de documentació que no hi és el dimecres em presento a l'Ajuntament i li dic al, al secretari que em doni el conveni de la seguretat social o que me l'ensenyi perquè no està en l'expedient per tant estem pagant uns diners a la seguretat social que s'han de pagar durant 5 anys que aquests diners representen uns interessos de 2 milions i mig de pesetes que hem de pagar d'interessos per deixar de pagar la seguretat social i jo et vull saber d'on ve tot això la causa de tot aquest tema perquè entre altres coses això ja ve anteriors legislatures i nosaltres no hi érem per tant el secretari diu que no hi ha conveni ni hi ha actes de la seguretat social i en el llibre de la seguretat social tampoc consta com que es va fer aquesta inspecció sorpresa perquè si no està aquesta documentació no tenim un fil conductor que ens porti a la causa de pagar aquests 150.000 euros i pico a la seguretat social i pagar doncs, 25.000 euros que correspondria, no 31.800 que ens correspondria a pagar ara i llavors a cap de 3 hores em truca el secretari i em diu que ja ha trobat la documentació bueno, si l'ha trobat lo lògic és que jo li dic fes una còpia d'aquesta documentació la sorpresa és que diu que no em fa cap còpia d'aquesta documentació i vostè està aquí senyor secretari i m reafirmarà si és veritat o no això que ell por orden del señor alcalde a que no es fácil la ley el decreto ley del legislativo de, de la ley municipal de Cataluña dio, en el antiguo 164.5 los miembros de la corporación tienen derecho a obtener copia de la documentación a la cual tienen acceso esta copia puede, ser, puede obtenerse en formato de papel o bien en soporte técnico que permite acceder a la información requerida això li dic al senyor secretari i diu sí, sí, és veritat per lo que s'entén que per sobre d'aquesta llei del 164.5 de la llei municipal del règim local de Catalunya està el senyor alcalde o sigui, no basta aquesta llei. Ell, la llei la llei que marca ell la sorpresa és que em diu que faci una instància i li fem una instància i li reclamem una sèrie de documentació no us diré tota la documentació que necessitàvem i em diu el senyor secretari que no podà contestar aquesta instància llavors el, el dijous dic faci una compareixença com que el regidor d'iniciativa que és membre de la corporació no us oblideu no s'oblide oblide el senyor alcalde que el secretari està al servei dels membres de la corporació no al servei de l'equip de govern i menys al servei del senyor alcalde està al servei dels membres de la corporació i la llei ho diu molt clar dic que li, em faci una compareixença i com a mínim, si veu que és molta complicació donar altres documents que en dongui aquesta resolució de la seguretat social, com a mínim això. Per tant, en diu que ja ho consultarà perquè l'ha de consultar, em sembla que el secretari estigui emmanillat. I després de consultar-ho, en truca i en diu que avui al de matí, aquest divendres, algü de matí tindria la documentació però a més a més la documentació ja no era necessària a la compareixença a la donar sense compareixença i de, i de passada, com és lògic, li ha, li ha portat una documentació a cada grup de l'oposició bueno, aquest és tot el rosari que m'heu fet fer aquesta setmana per obtenir la documentació eh? tot aquest rosari jo li demano al senyor secretari una cosa vostè senyor secretari té l'expedient del ple aquí sobre la taula em podria fer donar dos, dos, dos o tres coses de partides puntuals, per exemple, pues, per exemple, reparacions de la brigada que puja 10.500 10. euros, o, per exemple, qualsevol cosa, de les, o 3.000 euros de medi ambient. Vostè té la documentació aquí sobre la taula? Vostè té aquest, aquest, aquesta documentació per dir, hi ha alguna partida per què hem de pagar de 1.500 euros de la brigada? Té alguna documentació que justifiqui aquest pagament? No. O sigui, vostè ve al ple i no porta documentació del ple. Sí, no? I és correcte. D'acord. Vale. sigui, una mica perquè l'entengui la ciutadania. Vostès, qualsevol de vostès va anar amb una gran àrea que hi ha a la comarca d'alimentació i van a comprar i el cost són 200 euros. Una, una mitja més o menys del que pot gastar segons quina família quan va comprar l'alimentació. i vostè no li donen tíquet se'n van tan panxo a casa seva van costar 200 euros i no hi ha tíquet una mica el que li demanem a l'equip de govern que volem el tíquet que volem el tíquet si hi ha 10.500 euros per reparació de la, de la brigada ha d'haver un tíquet és on especifica detalladament en què es gasten aquests cèntims clar, perquè si no es, ens estan donant un, una quantitat que no hi ha tiquet sí o no? però a més a més, no sé si el secretari ha la documentació si no me la volia donar lo lògic seria que avui la portés al ple perquè qualsevol persona, no només dels los regidors qualsevol persona que hi ha en el públic podria demanar a algú em pot dir en què es gasta això? i no està en per tant això és totalment incorrecte però a més a més li hem de dir que tenen una cara doncs jo, com les pedres que hi han en roca salves perquè si després d'una setmana per donar-me aquesta documentació que és una resolució de la seguretat social avui el dematí l'han entregat eh? i a part d'això ja no necessiteu compareixença doncs quina cara eh? la resolució de la seguretat social és senzillament una cosa perquè tingué una, una idea s'estaven fent pagaments entre altres, clar, què li falta la resolució de la seguretat social a les actes no hi són, no sabem si es feien una determinada a les hores extres, no qualsevol s'estaven pagant en negre si s'estaven si, fent pagaments si no es cotitzaven a la seguretat social això també pot ser que hi hagi un error però de les hores extres que es paguin en negre i no sé si és tan error però resulta que hi ha 5 actes però les altres no hi són i en el llibre de registre tampoc està i finalment entre uns i altres arribem a la conclusió que després d'aquesta resolució de la Seguretat Social tal com vam denunciar el grup d'iniciativa s'estaven fent irregularitats i pagaments irregulars començar pel equip de govern de Convergència i Unió que això va començar abans de l'anterior legislatura i l'anterior legislatura també van continuar fent pagaments irregulars que jo crec que l'anterior legislatura segurament, i ben consta que estaven en el seu ideari, acabà amb això però no van tenir temps per tant, després de tot això que tenim de pagar uns interessos a la seguretat social i una quantitat de sentits que, no, que, que s'estaven fent irregulars ha continuat això fins que va arribar al compte general del 2009 i ben dir això no pot ser i ho dic una mica perquè la gent tingui una idea d'aquesta història. Ens podríem allargar molt més en aquesta, en, a, en aquesta història, però a mi em sembla que o canviem vostè el taranà a l'hora d'entregar la documentació o al grup d'initiació aprendrem altres mesures, que sabem molt bé quines són. Després hi ha una altra història diu proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit, número 1 dos, 2010 i els acord posa aprovar la modificació proposada per la memòria del Carri es cerrar el número de capítols per la següent manera aquí posa 1 2010 però el pressupost, el pressupost municipal se'ns ha variat de 10 milions d'euros a 13 per tant ha hagut modificacions del pressupost municipal que nosaltres el que volíem era precisament que s'entén que ha sigut per decret d'alcaldia no sabem si ha sigut un o dos decrets d'alcaldia qual si era un segon decret d'alcaldia estàvem aprovant un 3 no un barra sinó tres barra per exemple Clar, nosaltres volíem saber també d'on venia aquest decret d'alcaldia si existia i el que li demanaven al senyor secretari era precisament aquesta documentació diu que el que no té informació, no té opinió. Clar, i aquesta és la política que es porta a l'equitat govern. Si no teniu informació, no teniu opinió. I en aquest tema no em voldria allargar més, però està clar que en el que ha sigut l'ampliació del pressupost entenem que hi ha una sèrie de subvencions. Sí que ha hagut un augment considerable de, de personal que no crec que sigui que se li paga al personal de l'Ajuntament un augment de categoria o coses d'aquestes, sinó que s'incorpora personal de manera que nosaltres necessitem informació d'on ve un, un, un diner d'augment de, de personal, que poden ser 79.000 euros, ay, 79 euros i, un, i una despesa corrent de 20.000 euros més. Clar, nosaltres aquí... Eh, ens presenten això que augmenta el pressupost però no tenim dades no tenim arguments i e informació per opinar de com està tot això i a més a més em fan passar tot aquest rosari que us he explicat de tota la setmana darrere de la documentació que avui fins i tot els grups de la ja han rebut la resolució perquè sàpigue que tota aquesta setmana ha anat venint aquí qui l'hagi rebut no sé qui l'ha rebut i això és el que tenim a mi m'agradaria tornar-li a repetir al senyor secretari si la llei, ell està d'acord amb aquesta llei o no i si i si té aquest, algun document referent a aquestes despeses que fem aquesta ampliació del pressupost perquè en la taula de la comissió informativa se li va demanar i, bueno, i el regidor d'Hisenda diu sí perquè hi ha això, hi ha allò però clar, la documentació ha d'estar en el expedient i vostès poden dir que tot no es pot posar, però el principal sí que es pot posar. Res més. Bona intervenció per part de la CUP. Són l'Anna Gabriel. Sí, bona nit a tothom en primer lloc. Uh, la veritat és que nosaltres no hem fet aquest viacrucis o rosari de seguir documentació entre altres coses perquè tindríem dificultats per poder venir cada dia a buscar la documentació, per tant si és cert que hi ha hagut un regidor que ha requerit més informació i documentació i no se li ha facilitat, ens assumem el prec malgrat nosaltres no, no haguem estat tan al darrere en aquest cas d'aquesta qüestió, insisteixo entre d'altres perquè si els regidors de l'oposició haguéssim d'estar venint cada dia a buscar informació, clar, treballem i fem altres coses i per tant seria absolutament impossible. He vist que hi havia algun regidor aquí que mentre parlava el regidor d'iniciativa bufava, no?, Um, dient, uf, ja està una altra vegada aquest regidor insistint amb el mateix I jo us recordo que vosaltres cobreu un sou i una retribució per, per estar governant i entenc que sigui així però també heu d'entendre que part de la vostra feina consisteix en facilitar la tasca als regidors que estan a l'oposició que no tenen tot el suport tècnic eh, de l'equip de treballadors i tampoc eh, no tenen per què conèixer justament doncs, tots els extrems d'una modificació de crèdit i a vegades doncs, eh, explicant les coses doncs, estaven mal entesos un cop dit això i, doncs que nosaltres eh, entenem perfectament que aquestes alçades de l'any l'equip de, de govern hagi de poder modificar el pressupost, vol dir que la previsió que s'havia fet amb la realitat del dia a dia de l'Ajuntament no acaba de, de quadrar i s'han de fer reajustos, això és normal, és a dir, és molt difícil preveure-ho tot amb exactitud a principi d'any i més quan en aquest pressupost fèiem un esforç de contenció i d'acotar molt les partides. Fins aquí, res a dir, entenem que es porti una modificació. Aquesta modificació, és a dir, ens gastem més diners dels que havíem previst, es pot resoldre de dues maneres. Una, demanant un crèdit a un banc perquè ens doni aquests diners que no teníem, o l'altra, t'hi van dels estalvis. En aquest cas, tivem dels estalvis, és dir, no anem a una entitat financera que ens deixi aquests diners, entre d'altres, perquè també els tenim estalviats, per dir-ho d'alguna manera, i la proposta eh, és tibar d'aquests estalvis els diners que ens fan falta. Malgrat que ens sembla millor que puguem tibar dels estalvis, que no pas anar amb una entitat financera, perquè ja hi hem anat moltes vegades i més del que a la CUP ens agradaria, nosaltres entenem que s'hagués hagut de fer un esforç per mirar si era possible que el pressupost vigent, que els diners que hi ha, poguessin servir per acabar de enviar diners a aquestes partides sobrevingudes o no previstes i potser doncs deixar de gastar-los amb altres coses que havien previst i que no podrà ser, perquè al final eh, l'art de governar no és dir sí a tot, sinó saber dir no a determinades coses quan convé dir no a determinades coses. Jo no dic que sigui possible o que hagi estat possible fer aquest reajustament amb el pressupost, no ho sé, ho desconec, evidentment no ens toca a nosaltres eh, portar l'estat d'execució al dia, això és una informació que té la Gui de Govern. En tot cas, sí que crec que la comissió informativa del dilluns no es va justificar prou bé que no hi havia marge en el pressupost vigent com per acabar de redistribuir partides i no haver d'ativar de dels estalvis jo no sé si és possible o no, se'ns va dir que no però se'ns va dir que no així verbalment i potser hagués estat bé doncs, això no? tenir un estat d'execució al davant veure doncs, que realment no hi havia la possibilitat eh, de reajustar partides i convèncer-nos d'alguna manera que l'única opció possible era ativar dels estalvis no cal que tornem a repetir el moment financer en el que ens trobem i com seran els pressupostos dels propers anys i no, perquè jo crec que se n'ha parlat en sobrades ocasions i quan vingui el prou de pressupostos segurament tornarem a insistir sobre tot això però és cert que la situació econòmica dels ajuntaments en general i de l'Ajuntament de Sallent en particular doncs és prou delicada com per no anar filant molt prim i anar tibant d'estalvis bueno, tenim la sort que tenim uns estalvis però és que tenim uns estalvis que estan pensats per destinar-los a determinades obres que requereixen molts diners i que si seguim tibant d'aquests estalvis arribarà el moment que la famosa residència que vostès tant s'han dedicat a prometre no la podrem fer perquè no hi haurà ni un euro per fer-la Eh, nosaltres ja vam votar en contra del pressupost, ja ho sabeu i, i entenem donc això que no, no s'ha estat potser procurós com a mínim en intentar-nos convèncer de que aquesta era l'única via possible. i per tant i com no us sorprendre imagino ens doncs, votarem en contra d'aquesta modificació. Una intervenció per part dels grups socialistes nouvens?, sí. bueno, ja s'ha explicat moltes coses de les que volia dir no? don surten contra quina partida van de contrapartida d'ingrés, doncs aquesta despesa sobrevinguda que és del romanent? l'estalvi és el famós romanent i vull dir jo, a mi basen costant les coses entendre'ls no, I llavors amb això del romanent no acabo d'entendre ben bé del tot no? l'any passat a la liquidació hi vam posar-hi un milió vuit cents de rumanent, em sembla que va ser la liquidació, d'aquest milió vuit un milió i mig el posar com a directament dintre del pressupost del 2010, si no m'equivoco. I vam quedar 300.000 per poder fer modificacions de pressupost. El Ramonent no era més, però realment el que vam posar com a crèdit era 1.800 i ens sembla que vam deixar 1.500 i 300.000 pendent d'incorporar el pressupost el que vol dir per això, el que jo no entenc gaire bé és aquest milió i mig que s'ha incorporat directament al pressupost realment és un milió i mig que, pot fer, que es pot fer servir, vull dir, a part que tinguem compromès o no compromès políticament un milió i escaig d'euros de, per la residència es pot utilitzar doncs, per qualsevol partida que no cobreixis qualsevol partida de despesa presupostada que no es cobreixin els ingressos pressupostats estic preguntant i em sembla que va així la situació, no? O si sigui, podríem dir que si amb les despeses pressupostades don't tenim una baixada d'ingressos per impostos o pel que sigui, don't nosaltres podem seguir don't pagant aquestes despeses presupostades amb aquest remanent. O sigui, que podria passar que per complir don't amb les despeses pressupostades ens tinguéssim que don't carregar don't milió d'euros, suposem, no? això podria passar, no? Em sembla en a mi. La que no podria passar, la que no podria passar és Gastar-nos aquests 300.000 euros de rumanent que serà el que es queda pendent per partides de pressupost. Tot l'altre ens ho podríem gastar. Calculo jo. Interpreto jo. Excepte un milió d'euros que políticament està doncs consignat cap a la, la, cap a la residència que és la que ha parlat la, la senyora Gabriel. Conclusió, que veig, dedueixo que si ara fem doncs, aquesta modificació de crèdit l'estarem fent contra aquests 300.000 euros que són els unis que realment teníem allà curats Aquest segur que teníem que sortir quan acabés o quan liquidéssim el pressupost del 2010 em sembla que tot això és real, no? tota aquesta història o sigui, que tinguem un milió i més de romanena vol dir que el tinguem estalviat vol dir que el tenim, que està lògicament està diguéssim dintre dels pagaments i dels, dels cobraments, o sigui fa de tresoreria fa de banc dintre de l'Ajuntament però la incorporació d'aquest romanent de l'any passat no vol dir que hagi d'aparèixer aquest any excepte els 300.000 euros que ens queden que sí que deixem pendents per, per modificacions de pressupostos, dels quals ens carregaríem a 100 i escaig mil. O sí sigui, que si ara anés molt malament tot això, sortissin coses sobrevingudes de no ingressos, ens doncs podríem trobar doncs, que ens hem carregat doncs, molta part d'aquest estalvi com per deixar-lo només a 300.000, ara menys, ara a 200.000. és esclar, això em provoca doncs, una sèrie de d'angúnia perquè vaig una mica el que deia la regidora de la CUP diu, abans de gastar-nos aquests 100.000 dels 300.000 que segur que teníem estalviats potser podíem haver fet alguna altra cosa doncs, de deixar alguna partida de no gastar o, o d'intentar doncs, gastar menys en algun altre lloc, baixar la despesa d'aquella partida de despesa i cobrir aquestes altres que han sortit llavors esclar després de pensar i d'interpretar una mica el tema del romanent dic, realment l'estalvi que tenim aprovat són 300.000 euros, a part del milió que políticament, evidentment, Convergència i Unió doncs, el té consignat per la residència però però que podria passar que en un moment donat doncs per cobrir la despesa que està pressupostada tinguéssim que ativar perquè és obligació de l'Ajuntament podria passar? No sé si podria passar no es pot activar. el milió 5.000 euros, aquest està no es pot, tiba, no es pot vale. perquè hi ha una sentència que diu que aquestes cèntims s'han de posar Cortés, a la estig, de parlar, tindràs sí. l'oportunitat d'intervenir en posterioritat. Bon, jo tot això estic preguntant, excepte, jo considero i em crec que aquest milió d'euros, tal com ha dit la senyora Cortés de l'Esquerra Republicana i tal com ha dit sovint, i ho han confirmat molts cops aquí que l'Ajuntament dels doncs Comerciència i Unió, aquest milió, un milió 5.000 més o menys, està per la residència, però tota la resta ens podríem quedar sense que tinguéssim que doncs, utilitzar-lo per pagar les despeses pressupostades com a tal, crec que en aquests moments aportar una modificació de crèdit en uns moments tan complicats econòmicament que sabem que els impostos no són els impostos que són, que sabem i que faig una pregunta també el regidor, al senyor Saramalera que hem de tornar una part a l'Estat que no sé quin dia l'hem de tornar, si dintre d'aquest any o l'any que ve de del que ens va avançar l'Estat hem de tornar a alguna cosa, em sembla que són 100 i escaig mil quan s'ha de tornar això, aquest any, l'any que ve dintre del pressupost del 2010 del pressupost del 2011 que tot això tampoc no ho sé i tot això representa que haurem d'anar atibant dels estalvis, suposo jo si és aquest any és l'any que ve llavors, bé doncs jo crec que és molt alegre de dir bueno, porto una modificació de crèdit dels 300 mil que tinc apalancats a part del milió de la residència per la sentència, per la voluntat política que hi hagi Eh, doncs ens gastem 100.000 100.000 100.000 quals, bueno, hi ha una que és el tema de creïts extraordinaris, que dius, bueno, no sé Seguretat social, que és aquest famós conveni que el senyor Hinojo s'ha anat per la tara que no és un conveni, simplement és una resolució l'assistència mèdica farmacèutica que són temes de laborals dels, dels recursos humans, de les persones que treballen en aquest ajuntament, i l'acció social que crec que és el mateix no? És cert, perquè ens hem repassat el pressupost de l'any passat, i és molt diferent que el d'aquest any, segurament per la modificació de càlcul o la modificació que hi ha hagut de muntar els pressupostos, que l'any passat la Seguritat Social, més d'aquesta part, més l'assistència mèdica farmacèutica i l'acció social estava en un tres partides, totes englobades, i aquest any no hi són. No? Com que s'ha fet, suposo que per grup, doncs aquí ens han descuidat. Bé, bueno, Dius, bueno, doncs, pot passar perquè hi ha hagut aquests problemes de recursos humans, de personal que doncs la gent ha fet el que té que fer i no ha estat aquí no? pues, clar, llavors anem cap als suplements els suplements ja és una mica més ja és més dur el bueno, doncs barri de l'estació doncs, ens falten tants diners el cànon a favor de Sobrea que això és clar, aquests senyors de Sobrea el seu rendiment no crec que el baixin mai és impossible i nosaltres sí que el baixem no? el rendiment de servei l'anem baixant però no baixen el seu rendiment de, de marge de benefici, 59.000 euros més no? Dius, escolta, llavors a la comissió informativa també vam estar parlant del tema del CAT que el CAT apareix avui eh, diu, home, doncs tenim una partida de 20.000 euros que vam consignar 25.000 euros de despesa que realment si signa aquest aquest conveni que portem avui a aprovar que jo crec que s'ha d'assignar doncs ja en recuperarem uns 22.000 o 23.000 ja tenim 22.000 23 o 23.000 doncs passar cap a aquestes 59.000 del suplement de crèdit en conclusió jo crec que hem de ser molt acurats a l'hora d'anar fent suplements de crèdit i d'anar fent modificacions de crèdit i d'anar traient cèntims, cèntims perquè no sabem com acabarem nosaltres l'oposició no tenim la informació que teniu vosaltres l'equip de govern lògicament i no sabem com està el tema no sabem si estem molt negatius estem francament bé, estem positius, però jo crec que no és un moment perquè realment l'Ajuntament es pugui permetre estar positiu, suposo, però tampoc ho sabem, potser sí. que llavors nosaltres donarem el sentit del vot en el cas que jo esmenaria, esmenaria això i estaria a favor d'aprovar els crèdits ordinaris perquè realment pot passar que ens deixem aquests 58.000 euros que són tots temes laborals i de recursos humans, encara que siguin doncs uns seguros socials que no es van cotitzar per uns complements a distància, etc etc. jo no he vist en lloc que posés ordres extres ser, però jo veig que eren complements a distància complements de no sé què històries de les quals doncs, no cotitzaven i no es posaven a la base de cotització de la societat social cosa bastant increïble no? però bueno. i l'altre, doncs, bueno, ja seran tots que doncs, hi ha uns convenis en què hi ha assistència mèdica farmacèutica dels, dels empleats conclusió, nosaltres esmenaríem això sí que aprovaríem, o sigui, faríem una esmena de dir, escolta, deixem la modificació de crèdit pels crèdits extraordinaris, eh, que hi farem front, però no deixem el tema de les suplements i del qual esperem doncs, que l'informació que ens doni l'Ajuntament, l'equip de govern, el senyor Serra Malera el senyor alcalde, ens puguem veure si realment no podem modificar altres partides per posar cap aquí això és el que proposaríem nosaltres no? perquè és clar vam estar molts dies discutint aquest pressupost vam estar treballant Vam estar intentant baixar 1.000 euros d'aquí, 2.000 euros d'allà, 4.000 d'aquí, baixar 150.000 d'inversió, no fer calc carreres, i de cop i volta dius, home, tot allò que vam fer, aquella feina, ara ens n'hi posem 108.000 més, de què va servir això? És veritat, com s'ha dit aquí, que a vegades hi ha coses que no es poden evitar, i jo em crec que els creus extraordinaris doncs poden passar en el moment que fas un canvi que et descuides-ho de punt, però tot l'altre que són modificacions, suplements de crèdit escolti, fem un esforç i intentem trobar en un altre lloc mirem com està realment la comptabilitat no ho sabem, jo quan vingui a consultar aquest ple doncs em vaig trobar parat doncs, que aquest punt hi havia el mateix que ens van donar no hi havia res més no hi havia cap més justificació Bé, però hòstia, eh, i, evidentment pensàvem no, que és raro, l'únic que hi havia era el tema de l'acte aquest, de la societat social que sí que posava doncs, doncs, les despeses i tot com tenia canals, interessos que paguem però no hi havia res més realment ho vaig trobar molt fluix, ho vaig trobar francament una mica depriment doncs, que jo tingués que provar o no 107.000 euros i no tingués cap informació de què em digués, és que ho hem de fer perquè no tenim cap més remei però ni un escrit, és que no hi havia ni una carta ni una suma ni una resta, no? vull dir, llavors Bueno, no pot ser que ens estem esbarallant amb el bon sentit de la paraula, discutint baixant fins als 1.000 euros i 500 euros d'aquí i 700 euros d'allà tots els regidors del govern i tots els regidors de l'oposició discutint i que ja hi hagi una modificació de 100.000 euros com realment és complicat doncs entendre que per molt que baixem el pressupost i discutim que les despeses siguin menors si no hi ha els ingressos ho podem pagar amb els estalvis directament, no? Llavors una mica voldria explicar tot això perquè a mi a vegades m'ha arribat a entendre encara que diem que el milió hi ha un, una sentència o no hi ha una sentència mm, seria molt complex de tot això. Jo presento aquesta esmena i si es vol aprovar prova i si no, no podré aprovar aquesta modificació de crèdit. Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés? Sí, bé, bona nit a tothom. Clar, nosaltres volíem argumentar tot el que pensàvem, però s'han fet tres argumentacions llargues, les quals doncs, també hi podem estar d'acord i estem d'acord nosaltres i per tant no ens extendrem en aquest tema. L'únic que sí que vull dir és que amb el que ha dit el senyor Valentí Manalbens, amb això de si podem treure aquest milió que tenim reservat a la residència, jo li he de dir que aquest milió no es pot tocar perquè justament quan es va fer el tancament de caixa l'any 2007 aquest milió hi era i per una sentència aquest milió es va destinar a la residència a dir, hi havia aquests diners i es van destinar l'únic que s'havia de fer amb aquests diners era destinar-los a una partida que es deia residència i s'hi han destinat per tant si la sentència d'un jutge va dir que no es podien tocar ara no els podrem tocar només volia que jo estigui totalment d'acord Sí, sí, amb quina, no, que era, un era un aclariment per altra banda ens sap molt greu doncs que el regidor d'iniciativa hagi tingut tants problemes nosaltres hem denunciat moltes vegades ja no ho denunciem perquè bé, doncs ja no ja no ens volem escarressar més la manca de documentació que hem, que hem denunciat també moltes vegades aquí al ple, veig que els altres regidors es troben en la mateixa situació, bé diu que mal de muchos consuelo de tontos no? però vaja, això ens diuen també hem de dir que a les juntes de govern eh, sí, a les juntes de govern tampoc no hi ha la documentació que ja ho hem dit aquí en els plens que ens hem trobat juntes de govern que tan sols hi havia correus electrònics amb, amb juntes de govern doncs, que, que, que no hi ha la documentació i que les hem hagut de demanar que no hi ha les factures, etc. etc. però bé, no en fem ni una batalla ni, ni res, només... Mm, agafant les paraules dels altres regidors i també volíem aclarir que el regidor d'iniciativa abans ha fet esment que a la legislatura anterior doncs eh, hi havia irregularitats en algunes contractacions jo li he de dir doncs, que el 2003 es van heretar tot un seguit d'irregularitats que ens varen proposar d'anar-les posant al dia al llarg de tota la legislatura és molt difícil perquè vam haver de regularitzar residència policia, escola de música que era el més ferragós i que fins i tot l'escola de música encara ha passat acabar-se de regularitzar en aquesta, en aquesta legislatura perquè es havia signat tot un seguit d'acords i sort que s'havien signat perquè s'ha pogut, pogut portar a terme que evidentment no es va poder acabar de, de donar a sortir de tot doncs sí i també li he de dir en al senyor Valentí Manalbens Bueno, però que va declarir doncs, que la voluntat era de posar-ho tot regularitzat però que no es va poder, no va poder ser, perquè amb 4 anys costa molt de poder fer tantes regularitzacions de tantes coses que estaven tan malament. També li he de dir al senyor Valentí Manalbens que, que abans ha esmentat plus de desplaçament, plus de desgast d'eines, jo li de dir i la senyora regidora de la CUP suposo que recordarà que quan vam començar a agafar tota la paperassa ens vam trobar amb una sorpresa molt important que era que les monges de la residència, amb tots els respectes, cobraven plus de desplaçament, vivien a la residència però cobraven un plus de desplaçament i un plus de desgast d'eines que recordo, eh? Vull dir, ara perquè m'ha vingut a la memòria per dir de quins plusos són aquests doncs les monges recordo que cobraven plus de desplaçament i plus de desgast d'eines només perquè veieu com estava la situació en aquell moment i el que va costar de tirar-ho endavant res més Senyor Serra A veure, entrem entrem a intervenció per intervenció sobre les intervencions que ha fet el senyor Hinojosa d'Iniciativa hi ha moltes coses a dir algunes potser les comentarem més endavant eh, és molt complicat treballar amb perfils que obeixen una mica aquest tipus de, de conductes com els que estan tenint vostè i algun dels seus col·laboradors uh, després explicarem per què no no, no, no és, no és gratuïta aquesta afirmació en qualsevol cas vostè sap vostè sap que quan ha necessitat informació la tinguda, vostè sap que quan ens ha requerit a nosaltres algun tipus de documentació la tinguda i el que jo no sé és per què quan arribem als plens eh... Uh, segons com sembla que s'hagin de fer aquesta sèrie de discursos que aquí com si hi haguessin 25.000 coses amagades no? jo crec que aquest ajuntament o aquest, aquest arc va a dues velocitats hi ha uns que entenen algunes coses altres que no, que no les entenen vostè quan va, quan va venir aquí el, el passat divendres eh, el senyor secretari no hi era però hi havia el secretari accidental intentarem no, no, no dir noms en el, en el ple vostè, vostè sap molt bé també que fa 3 anys que està en aquest ajuntament fa 3 anys que estem portant pressupostos a provar sap molt bé que els pressupostos d'aquest darrer exercici per la majoria de companys de la Tala van ser van ser tillats o no ja dir de, de bastant participatius i ningú es va donar de hi faltaven un parell de partides no? de les 25.000 partides que hi pot haver en aquell pressupost i ningú demana documentació de les 25.000 partides que hi ha en aquell pressupost avui no es tractava menys jo crec eh? i parlo bastant de títol personal perquè perquè després sorten coses eh... jo creia que, que en el ple es parlaria de les coses que, que toquen en cada un dels plens no si resulta que ara hem de portar eh, o hem de tirar darrere d'una cosa que en aquí es parla de conveni, quan resulta que és un decret d'alcaldia, quan eh, és una qüestió de societat social que ja es va informar en el seu moment per ple, vostè no hi era, jo tampoc, molts aquí a la taula potser tampoc hi eren, però en cas, si s'agafen els plens de les de, o sigui, dels pressupostos dels últims tres o quatre exercicis, veurà que cada un d'aquests plens, en aquests pressupostos, hi ha la partida que pertoca tant per qüestions d'aquest famós conveni amb la seguretat social com a les qüestions que fa referència a les prestacions mèdicosanitàries del personal d'aquest ajuntament curiós també que no es posi les qüestions amb aquest tipus de prestacions mèdicosanitàries del personal de l'ajuntament uh, com deia vostè va valorar aquest pressupost com a participatiu i com deia no va adonar-se com ningú dels que som aquí que hi faltava aquest tipus d'informació per tant tampoc entenc ara tota aquesta eh, posada en escena que ja em portem unes quantes a què respon bé, és dir, sí, sí, sí que sé sí, a què es respon no? i potser que de moment ho, ho deixem aquí en qualsevol cas eh, també quan ha comentat el tema del tiquet de la gran superfície així en plan, en plan còmic eh... És, és, és, és, estem habilitant una partida per poder fer un pagament o sigui, no estem demanant que se'ns aprovi posar uns calés en un lloc i ja veurem a què els estem I, i això crec que també és un concepte que s'ha repetit en alguns altres moments dels plens d'aquests darrers anys d'aquests darrers tres anys i potser tampoc no, no, potser no ho hem explicat prou bé referent al que comentava la companya de la CUP estem a, a, a tres quartes parts de la legislatura ens queda un, una quarta part és cert que hi ha partides que no estan esgotades és cert que hauríem pogut agafar per imports que quedessin d'alguna de les partides i moure moure'ls cap aquí però considerem que quedant-nos encara una quarta part de la legislatura i uns quants projectes engegats eh, era el, el millor era agafar aquests cèntims de romanent i aplicar-los directament en aquestes modificacions de crèdit que per altra banda si aquestes partides la resta que queden de partides en el, en el pressupost no queden esgotades, també sap vostè que aquests imports s'apliquen als romanents de l'exercici posterior i per tant es podran fer servir a l'exercici posterior. Per tant, és un criteri que podem estar distants en aquest sentit, però tampoc no és ni una bestiesa el que ha dit vostè i tampoc és una bestiesa el que estem defensant nosaltres. I això també profito per contestar al senyor Manuel Vents, si és cert, tenim 304.000 euros de romanent, crec recordar, si li traiem aquest 100, no sé quant, ens quedem amb 200, són, són cèntims que ens fan sobrar del exercici passat i repeteixo, si hi ha partides d'aquest exercici com pot molt bé dir vostè aquests 25.000 euros al CAT que en el corrent d'aquest exercici quan el tanquem ens ja sobren que no els ens hem gastat els agafarem i els aplicarem l exercici l'any que ve i l'equip de govern, l'any que ve hi eleccions l'equip de govern que l'any que ve tingui la sort de portar a aquest poble doncs podrà decidir el que millor cregui amb aquests cèntims que, que, que podem considerar que són d'estalvi no? i d'esquerra només dir que sí que és veritat que quan l'any 2006 hi va haver l'inspecció aquesta de, de seguretat social doncs vostès estaven intentant posar les coses al seu lloc de l'any 2003 al 2006 n'hi van tres no devien haver tingut temps eh, també podríem dir que la voluntat dels últims dos anys de l'equip de govern de la legislatura 99-2003 també va ser d'intentar posar les coses al seu lloc jo no hi era i tampoc es va tenir temps i vostè ho van acabar fent al cap de 3 anys d'haver entrat en qualsevol cas eh, és una qüestió que es va acordar en aquell, en aquell moment per, per decret eh, aquí la, en el ple són 150.000 euros que s'havien de pagar doncs, en 6 anys crec que recordar 150-160.000 euros uns 30.000 euros cada any i en definitiva és el que avui portem aquí a modificar Uh, referent al que plantejava l'esmena o... sí, no, no, ja la recordo, la recordo, del senyor Manol Vens. A veure, és cert, eh? Alerta. El que nosaltres avui portem... Ja, ja, 60, del que portem a, a modificar, el 50% és per qüestions que són necessàries, entenem? Per què? Repeteixo. Per la persona que va fer el pressupost en aquest, moment, en aquest exercici o l'equip, o el lideratge d'aquest equip. I per la situació, del canvi aquest de partides com també deia el senyor Manuel Benz doncs aquestes partides van quedar obviades del pressupost vull dir, si no hi haguessin estat perquè són, són d'obligat compliment no és allò que dius, escolta'm, fem un curs d'informàtica o no el fem, no el pressupostem i si tenim 100 més el farem, no, no, escolta, la, el conveni aquest famós amb l'esforç social la, el conveni aquest amb els treballadors mèdico-farmacèutic o sanitari com i ha de ser sí o sí, no? i això és el que és el crèdit aquest extraordinari que serien partides a afegir referent als partides a modificar que també pujen 59.000 euros en tenim 36.000 que són degut a, als costos que arrosseguem del contracte fet amb Soria en el seu moment ho hem dit en algun altre ple no voldria repetir-me amb coses que s'han dit però sabem que els consums d'aigua del poble, sobretot les industries han baixat el cost ha pujat perquè s'han fet inversions es va posar en, en marxa un decantador i per tant la repercussió hi estarem en contra però el, el valor és el valor i la repercussió d'aquestes modificacions d'aquest de reexercici cap al que representaria la conta d'aigua doncs ens ha pujat 36.000 euros i això entenem que és, és, és a dir no, no, no els paguem no, no sé, no? jo, jo tinc la, la, la voluntat del senyor Manuel Benz i, i si no hi ha altra solució que ens tirar davant aquest 50% l'acceptaríem però no vull dir que haguéssim d'entrar a, a, a negociar puntet per puntet però sí que és cert que, un, si s'obren cèntims d'altres partides evidentment no és que sigui el compromís és que és la, el, el funcionament ordinari de que si s'obren que les altres partides el 31 de desembre del 2010 quedaran per l'exercici l'any que ve sí que cert que hauríem pogut fer aquest esforç de modificar imports d'unes partides a l'altra, però per aquesta raó que he comentat no s'ha fet i aquest eh, imports del cànon a favor de Sòrea que s'han d'abonar vem engegar un projecte més o menys ambiciós nosaltres creiem que molt de plans d'ocupacions per donar feina a gent de Sallent amb, amb qüestions de, de, dels boscos amb, amb fer tasques doncs, de paleta i això ha fet també que hi hagués una despesa superior a la previsionada en el seu moment en el pressupost de material, ciment i que també fa que aquesta partida doncs, l'haguem de, de modificar no? jo repeteixo, si no hi ha altra solució per aprovar ni que sigui el 50% d'aquest punt de l'hora del dia acceptarien la, la proposta del senyor Manuel Benz però també esperem doncs, que, que reculli aquesta voluntat i tinguem-ho tot endavant i que el que deia, no? si sobren partides d'altres o sobren cèntims d'altres partides en el seu moment ja les aplicarem el que es consideri Gràcies Alguna altra intervenció per part d'iniciativa? Senyor Nojosa Sí, gràcies senyor alcalde Aviam ah, El senyor Sarra Sarramalera m'ha dit comportament, posada en escena aquí no hi ha ni posada en escena i el comportament nosaltres entenem que el que tenim de tenir perquè són els mateixos instruments que té l'administració local de forma democràtica i són instruments polítics de gestió per tant, nosaltres estem en el dret que us sàpiga, senyor Serra Malera hem demanar aquella informació que creiem convenient i si no la tenim la tenim de recabar mitjançant instàncies que les hem fet perquè no és la primera vegada que ha passat això i el senyor alcalde ho sap molt bé que vaig canundir a l'Ajuntament i li vaig ensenyar que em tenia de donar una decomentació i finalment va comprendre que me la tenia de donar per tant aquí no estem ni, ni de retòriques ni fent el pallasso ni comportaments estranys els comportaments són els comportaments que té l'administració local i no és la primera vegada que el senyor alcalde diu que no donem tanta canya i li vaig respondre amb ell, que ell ho sap estem no donem canya ni fem de traucaires ni fem el pallasso estem utilitzant els instruments que té la corporació local que té l'equip de govern i que tenim dret a tenir Perquè ho, així ho diu la llei i estem molt orgullosos d'utilitzar aquests instruments perquè són instruments democràtics que van néixer de debats parlamentaris democràtics m'entens? I una altra cosa, no s'estranyi tant, el senyor malament diu també que li va faltar informació. Aviam, en la comissió informativa, en principi, prescindeixo del que es pugui pensar. No teníem tampoc la, la, la, la funcionària de comptabilitat que ens expliquem una mica així. Això. Vostè a la comissió informativa li vaig parlar del conveni que em fes una còpia. Que, per cert, recordo a la senyora Ana Graviel que va dir que és normal que et demani un conveni perquè ell no hi era l'Ajuntament. Però vostè tampoc hi era a l'Ajuntament però vostè no sabia si hi havia o no conveni que el dijo no el devia saber perquè no hi era no hi era ni el conveni ni la resolució de la seguretat social per tant vostè tampoc ho sabia això però si no m'hauria dit escolta, és que no està el conveni o la resolució perquè no la trobem no em va dir això, però a més a més és molt normal que li un conveni no és la primera vegada que es demana un conveni quantes vegades els grups de l'oposició n'han demanat un conveni per tant, de comportaments estranys, cap i per altra banda si vostè troba que no és lògic bueno, l'exemple del tíquet no és lògic que si aquí hi ha unes partides per tenir més informació al grup de l'oposició demanem una mica aviam, que s'especifiqui una mica tot això perquè el que no és normal i ara el senyor secretari aviam si me l'ensenya que tinguem aquí suplements de crèdit i unes cantidades de despesa que no sabem d'on venen però a més a més no sé si el secretari porta aquesta documentació al ple que l'hauria de tenir, és la seva obligació en quan vostè diu que, que els grups que vam arribar a acords en, en el pressupost municipal mira, iniciativa ens vam abstenir aquesta vegada perquè ja vam reconèixer que va haver un gran esforç i un gran debat, que és el que necessitem un gran debat, però amb informació eh? tota la que vam vulguer tota per tant, aquesta vegada no ha sigut així però no ha sigut així Començant Vostè dirà, no és que aquest tema de la seguretat social Ja fa, bueno, fa Ja fa dos o tres anys que l'han pagat Casualment, les coses que es van deixar D'aquesta de, ampliació de, de crèdit Són coses Que són habituals cada any No són coses noves Que són habituals Que suposo que han d'estar en l'arxiu Perquè el de, de pagar la seguretat social És una cosa habitual, no és una cosa nova I de, és el tema de de, els treballadors el tema de com es diu això aviam, home, assistència mèdico-farmacètica també és una cosa habitual que es fa cada any jo, no, jo comprenc que, que no són perfectes que poden haver errors però no em vingui a parlar aquí ara de que si comportaments que si estratègies perquè l'estratègia cada un fa la que fa i vostè fa la seva i cada un està en el seu espai com va dir el senyor alcalde en la premsa va dir que cada un tenia el seu espai per nosaltres tenim el nostre i per tant volem que es respecti. Una altra intervenció per part del CUP, Sra. Ana Gabriel. Sí, molt breument, jo tenint en compte les diferents intervencions que hi ha hagut potser em plantejaria no només acollir-me a l'esmena que plantejava el regidor del PCC, sinó que potser estaria bé no? que d'una banda doncs, féssiu l'exercici de, de veure quines partides hi hauria disponibles ja us sé que al final quan tanquem el pressupost si queden diners els incorporarem a romanent igualment però no és la mateixa actitud que hi ha per part d'un equip de govern que fa l'esforç de repassar-se totes i cadascuna de les partides per veure amb quines hi ha marge i amb quines no n'hi ha i parlem-ne i asseiem-nos i amb l'estat d'execució vigent a data d'avui o de la setmana que ve quan ens hi posem i repassem i veiem i clar, això és feina, això és veritat és més feina això que no pas doncs, llistar les despeses no previstes o sobrevingudes fer la suma i dir necessitem tibar tant dels estalvis clar, això és més senzill que no pas això altre que estem plantejant però jo penso que aquestes alçades i tenint en compte les diferents intervencions que hi ha hagut i això no és una forma d'esmenes però sí que és un prec, doncs fem això no? fem, fem l'exercici de fer feina ens comprometem nosaltres a ser i en tot cas també, de veure si hi ha marge en el vigent pressupost i en tot cas doncs ni que sigui eh, perquè l'oposició tindrem coneixement de quina és estat l'execució quines són les previsions que teniu d'ara fins a final d'any etc. doncs ni que sigui tal d'informació segur que serà benvingut perquè així si una cosa es constata és que d'informació no n'hi ha massa, per tant jo crec que aquest exercici podria ser interessant tant per part de l'equip de govern com per part de l'oposició Bona intervenció per parla del senyor Manuel sí, Lins. Sí, aviam, respondent al senyor Serra de dir, i també tornant a lo que ha dit l'Anna, no, de, del grup de la CUP, si al final, doncs, no ens han gastat els diners, doncs ja el trobarem com a rumanent, segur. Però fa dos anys hi havíem a rumanent que l'any passat, i ara pot haver ni menys que l'any passat. Vull dir, clar, la nostra preocupació des del grup socialista és dir, aviam, quin romanent ens quedarà aquest any vull dir, si realment hi ha la baixada d'impostos, i repeteixo si realment s'han posat aquestes partides aquí, jo crec que pel que veu dir, doncs són necessàries i, i no tenim més diners no? o no sabem d'on treure'ls o pensem que totes les altres partides les gastarem la, i més la informació que ens vau donar a vosaltres no? de que és clar que no ha anat tan bé doncs, aquesta recollida d'impostos a l'altre o que tot està complicat o el que hem de tornar a l'Estat nosaltres el que volem és saber a quin, a quin nivell estem no del compliment ja de les despeses sinó del compliment dels ingressos que és bastant més fàcil de saber perquè sapiguen el compliment dels ingressos podrem saber fins a quines despeses arribem i quin estalvi haurem d'atibar no? perquè potser haurem d'atibar tota l'estalvi excepte el milió 5.000 o 50 o el milió i, i potser l'únic que ens estalvirem d'aquests dos últims anys més aquest del tercer són aquests 300.000 euros i potser val la pena guardar-los de cara a l'any que ve perquè potser, segurament ja no dic potser hi haurà menys, menys diners que no pas d'aquest any i que l'any passat i que fa dos i no hi deixarem res a la caixa no? llavors no hi podrem demanar res de crèdit perquè estem sobre el 75% tothom ho sap que els ajuntaments que estan sobre el 75% d'endeutament doncs no poden demanar crèdit l'any que ve nosaltres estem al 75 i pico sobre la liquidació i si hi ha hagut menys ingressos no doncs estem una per sobre el 75% no podrem demanar crèdit potser torno a dir potser aquest estalvi que tenim estalviat és del poc que podrem fer per invertir l'any que ve llavors, esclar, vull dir, alegrement dir, pom, dels 300.000 que tenim assegurats a part dels dades que ja n'hem parlat prou ja ens en gasten 100.000 i només ens en queden 200.000 i potser el que val és fer el revés dir si ens queden ja ho deixarem el romanent per l'any que ve, si no fem el revés i escolta, comencem a, a minar què és el que no hem de gastar per deixar-hi alguna de romanent l'any que ve i per això jo segueixo amb la meva esmena dic, que s'ha de pagar a Sorea pues, bueno, segurament Sorea no tindrà molta pressa perquè té molts té capital suficient per aguantar doncs, aquests 26.000 euros i pots esperar el temps necessari perquè poder ens assentem tots aquí i discutim aviam si hi ha partits o no n'hi ha perquè diu, no, no, és que tot això ho hem de fer i no tenim més diners i hem de fer aquesta modificació de crèdit, però sentem-ho, mirem o no? Sobreia no patirà per un mes, ni per dos ni per tres, ni per un any Nosaltres segurament sí, però Sobreia no i tot l'altre, si començo que només amb aquests 22.000 d'euros que tenim de menys despesa que cobrarem, suposo que d'hora, de del Departament d'Indústria i Turisme, doncs ja podem fer front a la resta, no? Ah, no és turisme, també? Ah, no? Bueno, la jo segueixo opinant que tenim, fe, que, tenim que fer l'esforç de de dir, bueno, hi ha altres partides que jo crec que pot passar que te les deixis, hem de fer front amb elles doncs fem aquesta modificació de crèdit però les altres se són suplements, mirem ho i intentem de fer disminucions amb les altres partides de despesa Per part d'Esquerra Republicana senyora Cortés Sí, nosaltres manifestar que el, vostre, el nostre vot serà negatiu perquè com hi ja hem dit abans bé, això ho estem gastant amb estalvi i si s'hagués introduït en el pressupost doncs segurament que s'hagués pogut fer amb, amb, amb finançat amb ingrés corrent i per tant doncs, estem tibant una altra vegada de l'estalvi i això doncs, canvia tota l'estructura del pressupost per tant el nostre vot serà negatiu Senyor Serra -Malera. A veure, començant per, per, per la senyora Gabriel, l'Anna eh, escolta, no ens fa por fer feina i ho, crec, crec que ho saps eh, si no recordo malament els dos darrers dies del pressupost el vostre representant va fer un seguit d'aportacions i dic, escolta, creiem que podem arribar a baixar 100.000 euros. Saps que et vaig trucar i va dir, si és veritat que esteu disposats a baixar aquests 100.000 euros, parlem-ne. I qui es va escapar, crec, ara no entrem en un debat de si no o de tal, vas dir, hòstia, ser-me greu, Diu, dic, sí, és que no puc contestar ara mateix. Dic, vale. A la darrera reunió que hi havia el representant vostre, vinga, va, comencem a rascar. Vale? I ho vam deixar en aquí. Vull dir que no és ni per vosaltres ni per nosaltres però que a voluntat de baixar 100.000 euros o intentar baixar-los en aquell moment hi eren, és a dir, veu si -sí vosaltres que no veu vau permetre almenys arribar al fons de la qüestió i dir no, aquesta colla, o sigui, vosaltres a nosaltres aquesta colla, no han sigut capaços de baixar 100.000 euros no ho vam tenir o no va tenir aquesta oportunitat de poder dir això, per tant fent per nosaltres cap problema, fem-la en aquell moment, crec que veu-sí vosaltres que poseu un stop per dir bueno, doncs saps què, com que no ho aconseguireu no vam entrar fins al fons de la qüestió per tant, si ara creieu que hem de fer, fem-ho i ho sabeu que som per fer-ho per tant, si al final acabem eh, acordant aquest 50% de la modificació que sí, l'altre 50% que no doncs ja ja, ja en parlarem no? eh, responint al senyor Manuel Benz a nivell d'ingressos, palmem amb, amb construccions d'obres amb la resta anem bé estem, sembla que són 100.000 euros que estem per sota d'ingressos amb obres eh, això sí que li puc avançar perquè són dades que tenim fresques fresques. No? la resta estem 36.000 euros per sobre crec que són amb les plusvàlues i la resta sempre tenim pràcticament cobertes les obres vam fer un, una, un pressupost ja ajustat a la baixa i, i, i tot i així la vam, ens hem equivocat o, o vam calcular malament o la situació econòmica és pitjor de la que preveiem també en aquell moment, no? O sigui, no, ja, no sé, ja no ho sé i ara entrem a, amb el senyor Hinojosa I, i, i voldria parlar Sí, és veritat. Anna, gràcies. Una, ultima, una darrera qüestió, també. Si us recordeu, en els pressupostos eh, vam dir que si hi havia romanent d'aquest exercici volíem fer plans d'ocupació. Al final s'han pogut fer gran part d'ells amb, amb subvenció, amb recursos que han vingut per altres canals, però, per exemple, també recordo que hi havia aquest compromís, va semblar que, semblava, que, que el tema semblava bé i part d'aquests 10.000 euros que necessitem per aquesta modificació venen del romanent per aquests plans d'ocupació. No. És dir, que tampoc estem fent coses evidentment hi ha coses que no les sabíem l'aigua, hi ha coses que es van, no es van preveure i quan algú ha dit aquí que, bueno, que ja és una cosa que cada any que no s'ho han mirat escolti, repeteixo, les partides pressupostàries van canviar i les persones que van fer aquest pressupost a nivell tècnic eh, tampoc eren les mateixes de sempre eh, quina voluntat tenim nosaltres de no posar els 30.000 euros d'aquest famós conveni o dels 30.000 euros de les prestacions sanitàries del, del personal de l'Ajuntament quina necessitat tenim nosaltres obviar aquesta informació Bé, eh, ara sí, entrem a, a la darrera resposta i m'agradaria, senyor Nojosac, que ho entengués com un tema molt personal meu no vull parlar en nom del equip de govern tot i que si ells consideren que parlo en nom seu doncs eh, me n'alegraré pel recolzament que pugui tenir no? i tampoc de demanaré perdó per res aquesta vegada que tampoc de demanaré perdó per res eh, jo no he parlat de pallassos però sí que he parlat de comportaments i de posada en escena Avui hem aprovat l'acte del pressupost o del, del, del, del ple de pressupostos d'aquest exercici. Vam tenir comportaments i posades en escena extremadament patètics. I d'això per jo. Em van convocar a mi personalment dos dies abans del ple per negociar unes bases d'execució perquè teníem por de no saber què podia passar aquí en el ple perquè clar, els companys de l'arc parlamentari etc, etc, etc etc. d'acord? i negociar què diríem vostès i què diríem nosaltres perquè és clar que no sembli que us recolzem i jo els deia, escolteu, escolteu, si voleu recolzar el pressupost, recolzeu-lo si no voleu recolzar, no el recolzeu però no tenim per què estar 3 hores aquí negociant un guió per després teatralitzar-lo en el ple de demà o demà passat això són comportaments i posades en escena això són posades en escena aleshores, quan jo veig que arriba des l'Ajuntament i això s'ha dit, i ho he dit jo personalment reiterades vegades, alerta en els plens de parlar de coses que afectin no la, la qüestió política sinó la qüestió del treball diari del personal d'aquest Ajuntament crec que ja n'hi ha prou i si ho he més alt, ho diré més alt però què que no pot dir més clar ja n'hi ha prou de parlar d'errors de qüestions que afecten el treball diari de tècnics i personal laboral d'aquest Ajuntament. No pot ser que arribis una setmana, si sí, una setmana també, a tots els que hi ha plens en aquest Ajuntament i personal d'aquesta mateixa casa, molts d'ells, escolta sobretot avui si ha ple, que no surt el meu nom, eh? sobretot, no parleu del meu departament, eh? sobretot, sobretot, sobretot, no pot ser que tinguem a la gent coaccionada d'aquesta manera. I no, no Rígues, no, no, estic parlant seriosament. Estic parlant a veure, és a dir, no pot ser que diguem a la gent, entre comedes, espantada d'aquesta manera, tot aquest perfil de gent els defensarem fins fins on faci falta eh? però tot aquest perfil de gent han d'estar fora de qualsevol debat polític, avui i repeteixo, i en aquí també entra tot últim aquest de comportaments i posar en escena no entenc aquest primer punt, o sigui que aquesta primera qüestió de, de, de la, del conveni amb la Seguritat Social quin era el sentit vostè sap perfectament bé que en l'expedient hi havia la informació que hi havia d'haver, però no tenia per què haver-hi la documentació que ja es va aprovar en nou ple de l'any 2006, que recordar, sobre aquesta qüestió del, de la Seguritat Social. Tampoc hi havia la informació del conveni mèdicosanitari del personal de l'Ajuntament. Tampoc hi havia la documentació del conveni dels llibres de text del personal d'aquest Ajuntament, perquè aquesta resta de documentació no la, o sigui, no, no la denuncien com que ni faltava aquí davant. No espero cap resposta perquè és el meu darrer torn de paraules, però sí. sí, sí, després estí vostè, després tindrà tot el dret a dir el que vulgui, però sap per on vaig, ni Sap per on vaig. I ho entenc, ho entenc perfectament bé. I el que no pot ser, el que no pot ser, és que quan li interessi, ens vinguin al darrere per segons què? Quan quan li interessi senyor, senyor Enojos abstinguis d'intervenir que ha tingut dues intervencions i ha dit el que li ha semblat doncs ara respecti el que li estan dient els altres senyor Serremalera doncs ei el que, el que no pot ser és que, digui el que, li, el que ens vingui al darrere quan l'interessi per qualsevol qüestió el que no pot ser és que quan l'interessi vagi el personal de l'Ajuntament apretant-los i en aquest ple surtin qüestions repeteixo que transgredeixen que, que, que se'n van més enllà del que és purament polític i això li dic perquè això ho crec, eh? o sigui, no, no, no és una qüestió o sigui, no estic fent ni demagògia, ho estic intentant sí, sí, sí. senyor Hinojosa abstinguis d'intervenir plau. senyor Fernández senyor secretari si sí, jo també volia fer un petit aclariment referent a... al que comentava el senyor Hinojosa referent al que comentava divendres és cert, no hi era jo però cosa no vol dir que no hi hagués secretari tenia dos dies de vacances i en, potser altres dies hi ha tres i no hi havia nomenament però en aquest precisament hi havia un nomenament de, de secretari accidental i, i era potser o no es va informar bé o no li van donar informació bé però la qüestió és que és veritat que no hi era jo però sí que havia secretari accidental dilluns al matí també és cert que no hi era jo i, i sap, li he explicat dos o tres vegades el motiu i ja és trist que ho hagi de aquí però és que com que li he explicat el motiu i torno a explicar aquí al ple doncs pues li diré, doncs, sí senyor, vaig arribar més tard perquè estava a l'hospital per un problema personal del meu fill i el que considero però trist de veritat, però molt trist que ple darrere a ple sempre hagin sortit i no sabia, no tenia ni idea de la intervenció que anava a fer el vents. i jo ara puc que estic equivocat, però com que ho sento així i puc estar equivocat, doncs pues, ho manifesto ple darrere a ple que si una persona que està de paixa, que li ha sentit no és trist que jo hagi d'explicar de, de, també les situacions personals doncs jo considero que sí, això per una banda després, referent al, a l'article que m'ha comentat l'article no és que s'hi estic d'acord no, l'article existeix i no s'ho ha inventat de res l'article existeix, aquest que comentava abans que si és cert també que l'equip de govern i en aquest cas liderat per l'alcalde, la interpretació per executar aquest article doncs ell no que es negui a fer fotocòpies sinó que per obtenir-les s'hagi fet la sol·licitud que és el que li vaig dir fer la sol·licitud i segurament les tindrà o no, perquè m'ha contestarà, doncs no sé si, si hi haurà temps o no depèn del volum de fotocòpies que es demani doncs sí o no, no sé però el que realment va passar és això Després la, docu la documentació aquesta del famós conveni que no és conveni, resolució de la seguretat social eh, dilluns a les informatives al vespre es va demanar explícitament que aquesta informació hi fos present i el dimecres al matí és un expedient del 2006 es va localitzar a l'arxiu i tal com es va dir a les informatives el moment que es localitzés es deixaria dintre l'expedient del ple i així des de dimecres al matí hi era dijo al matí eh, ve a parlar a 1 quart o cinq no sé si vegades igual durant tota la setmana i em demana aquesta informació i li dic que la demani per escrit, com abans han comentat. i vostè em diu que un regidor li havia dit que aquestes fotocòpies de resolució conveni com el volgue dir, que la ho tindria sense necessitat de fer instància i el que li vaig dir, deixa'm mitja hora perquè en aquell moment estava reunit vostè ho sap, que va entrar dintre la reunió eh? cap problema, és que no tinc cap problema si només, estic que eh, només estic explicant bueno. jo, vostè sap que no li vaig dir res al contrari però he dit, deixi'm acabar aquesta reunió i verifico la informació que vostè m'està dient i de seguida li faré una trucada ho vaig verificar, més o menys així va ser, li truco i li dic el dijous que no el divendres al matí tindrà informació sinó que el mateix dijous la tindria i vostè em va dir que passaria a recollir-la divendres al matí ja està, és això, el que volia aclarir bé, debatut suficientment aquest punt i recollint l'esmena del grup socialista eh, la proposta és que només s'aprovaria eh, la, la modificació amb el que representa els crèdits extraordinaris i com que en un proper ple ja tindrem ocasió de parlar-ne doncs intentarem fer l'esforç que s'ha demanat i si més no doncs poder explicar exactament com està la situació més concretament que tot i que hi ha hagut una informació i ho portaríem en un proper ple la modificació pel que representa els suplements de crèdit de, que hi havia en el dictamen eh, procediríem a la votació vots a favor vots en contra Abstencions, doncs Queda aprovat per 7 vots a favor eh, i 6 en contra i cap abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és aprovació definitiva del plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis i subministraments a altres contractes administratius i als privats aplicables als contractes d'obres, instal·lacions i concessió d'obra pública. Senyor secretari. Antecedents de fet, el ple de la corporació en sessió de data de juliol de 2009 va aprovar inicialment els ple de clausos administratius generals de caràcter estàndard adequats a la llei 30 barra 2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic aplicables a contractes de serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als privats i als aplicables al contracte d'obres, instal·lacions i concessions d'obra pública. El test d'aquest plec era el mateix que aparegué publicat al vot número 15 de 17 de l'1 del 2009 com a plecs tipus aprovats per la Diputació de Barcelona. L'esmentat acord va ser submès a informació pública sense que en aquest termini es formulés cap al·legació ni reclamació, trametant l'expediment a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per al seu informe preceptiu en data 13 de l'11 del 2009. En data 23 del 3 de 2010, la Direcció General de l'Administració Local tramet el dictamen 7510 de la Comissió Jurídica Assessora en el qual s'informa el contingut dels plecs aprovats amb observacions. Viu l'informa més pel secretari accidental la relació al dictamen 75 75 de la Comissió Jurídica Assessora en el qual es posa de manifest que les consideracions formulades no s'hi contesten observacions a la legalitat dels ple de contractació administrativa general de caràcter estàndard aprovats pel ple de l'Ajuntament en sessió de data de 2 de juliol de 2009 s'eleva a aquest mateix òrgan la seva aprovació definitiva mitjançant aquesta proposta per tot l'exposat anteriorment la Comissió Informativa Dicent de Governació i Règim Interior proposa al ple l'adoció dels següents acords primer Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives generals de contratació de caràcter estàndard adequats a la llei 30 barra 2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic, aplicables al tipus de contractes que s'indicaran. Segon, el test d'aquest plec és el mateix que aparegué publicat en el butlletí oficial de la província número 15 de 17 de gener de 2009, en referència al tipus dels contractes. Tercer, trameta a l'administració de l'Estat de la Generalitat de Catalunya en el termini 15 dies l'acord d'aprovació definitiva d'espleg i el text íntegre d'aquests publicat en el BOP esmentat a l'apartat anterior. Quart, publicar al BOP i al DOC, cengres anunci sobre l'aprovació definitiva d'espleg en referència al seu text íntegre publicat en el BOP esmentat a l'apartat segon. Cinquè, trasllada aquest acord a la comissió jurídica assessora. Sisè i últim, deixar sense efectes qualsevol pleg de resolució d'acord que suposi aquest acord. Senyora Arenas... Sí, bona nit a tothom. Primer, eh, es mena un petit error, simplement, de que quan parla amb data 23 del 3 del 2010 la Direcció General Administració Local, en el propi proposta d'acord, el dictamen 75 és 103 09. Simplement és que, que hi consti completament el, el número de dictamen. Simplement és un petit, eh, suposo que és perquè no s'ha acabat de posar la referència correcta. Bé, eh, ja entrant en el que és aquesta proposta d'acord, que s'aprova en aquest punt del ple de l'Ajuntament amb data d'avui, comentar que d'acord amb la nova llei eh, 30 2007 del 30 d'octubre, que fa referència a les plecs de clàusules administratives generals, que són de caràcter estàndard, i que van en referència als contractes del sector públic, també contractes de serveis i subministraments contractes administratius i els privats que són aplicables a contractes d'obres, instal·lacions i concessions d'obra pública El BOP, l'articulat número 15 i d'acord amb el ple de la corporació amb sessió data 10 de juliol del 2009 va aprovar aquests plecs de clàusula estàndards inicialment. Després del procés d'aprovació per al ple de la proposta d'aprovació inicial, hi ha el període de publicació en el BOP, en el, el número 15 del 17 de gener del 2009 i eh, en posterioritat se sotmet a aquest, a aquesta publicació a informació pública perquè doncs es facin les al·legacions o també les reclamacions pertinents. En aquest període d'exposició pública doncs no van haver-hi cap al·legació ni reclamació i aquest expedient s'envia directament a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè faci un informe preceptiu sobre aquesta publicació i que hi ha portat tot el procediment d'exposició pública. Amb data 23 del 3, la Direcció General d'Administració Local tramet aquest dictamen 75/103/9, el qual s'informa d'aquests plets aprovats. En l'informe, a més pel secretari accidentidental en relació a aquest dictamen de la comissió de la Direcció General d'Administració Local, Uh, s'observen que totes les uh, els condicionants i les observacions emeses per a aquest informe són observacions obstatives a la legalitat dels plecs, vol dir que no incompleix cap ilegalitat i que faci referència a aquesta llei que es va aprovar el 2007. Com a plecs administratius de caràcter estàndards, es porta les demana que es porti aprovació pel ple per l'aprovació definitiva, que és el punt que portem avui en aquest plenari i que eh, per tot posat eh, aquí anteriorment doncs, eh, el ple adopta l'aprovació definitiva d'acord amb aquests plecs de clàusules estàndards es publicarà novament en el, el BOP i són uns plecs de clàusules també per, a, a nivell informatiu que estan elaborats per la Diputació de, la, de Barcelona al qual sempre ens hem adherit amb els tipus de plecs de clàusules administratives estàndards com ja diu el propi, la pròpia proposta d'acord, doncs es publicarà, estrelladarà l'acord a la comissió jurídica i es deixarà sense efecte qualsevol plec o resolució que suposi aquest acord, si s'aprova per la gran majoria d'aquest plenari. Moltes gràcies. Sí, bueno, el senyor secretari, per aclarir aquesta esmena que es feia del dictamen... Sí, la primera vegada que he llegit eh, el dictamen de la comissió jurídica és 75-10, que és correcte i la segona vegada diria que no he llegit tot el que posava el, a la proposta però realment el correcte és 75-10, no sé que al final que he llegit però el correcte és 75-10, el que he llegit Bé, alguna intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP, per part del grup socialista per part d'esquerra Doncs bé, sense més qüestions procediríem a la votació, vots a favor Vots en contra ja, perdó, vots a favor esquerra, ah, bé, bé que quan he mirat he vist una aixecada en contra abstencions doncs queda aprovar per 12 vots a favor cap en contra i una abstenció del grup de la CUP i passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta d'aprovació de l'acta complementària de l'acta de sessió dels terrenys destinats a sòl públic dins l'àmbit d'actuació del pla parcial i llassut del terme municipal de Sallent senyor secretari Vist que el ple de Segent de data 12 de juny de 1992 va adoptar, entre d'altres, el següent acord, primer, aprovar l'acta de cessió dels vials, equipaments, zones verdes i obra urbanitzadora del polígon i a de Segent. Vist que en data 15 de juny de 1992 l'Institut Català del Sol i l'Ajuntament de Segent van signar l'acta de cessió gratuita de domini dels terrenys destinats a vialitats, equipaments i zona verdes situats dins de l'àmbit del pla parcial abans esmentat, Atès que per error, en dit acte, l'Institut Català del Sol va cedir una sèrie de finques de la seva propietat situades dins de l'àmbit del pla parcial sense que es procedís a realitzar la prèvia segregació d'aquestes de la finca Matriu, vist que en l'acta complementària que es porta aprovació l'Institut Català del Sol segrega de la finca Matriu inscrita en el registre de propietat, volum 2163, llibre 76, foli 74, finca número 5861 i cedeix a l'Ajuntament de manera gratuïta el predomini, lliure de càrregues, gavaments, arrendataris i ocupants de finques segregades en l'esposa en tercer apartat 2 de la trasmentada que es transcriuen a continuació a porció de terreny que fi, de figura irregular situat al terme municipal de Sallent en l'àmbit del pla parcial i jesut de 35.778 m2 si bé debut a la menor cabuda de la finca Matriu, registralment únicament se segreden 31.700 m2 destinats a viabilitat del sector B, porció de terreny Discontínu de figura irregular situat al terme municipal de Sallent en l'àmbit del Pla Parcial Illa Sud de 39.480 metres quadrats de superfície destinada a zona verda. C. Posció de terreny de figura rectangular situat al terme municipal de Sallent en l'àmbit del Pla Parcial Illa Sud de 8.400 metres quadrats de superfície destinada a equipaments esportiu. I d'ell últim, porció de terreny de figura rectangular situada al Tremel Municipal de Sallent en l'àmbit del Pla Parcial Illa Sud de 3.980 m2 de superfície destinada a equipament polivalent. Per tot l'exposat anteriorment, la Comissió Informativa i Seny de Governació i Règim Interior proposa el ple de del sol i següent acord. Primer, aprovar l'acta complementària de l'acta de sessió de terreny destinat a sols públic dins l'àmbit d'actuació del pla parcial i llesut del tren municipal de Sallens. Segon, facultar el senyor alcalde el president tan ampliament com sigui possible per a l'execució d'aquest acord. Tercer, traslladar aquest acord en l'Institut Català del Sol. Senyora Arenes. Sí, a veure, aquest punt parla d'un error amb un acte que és l'acte del Pla Parcial Illa del Polígon 2, terme municipal de Sallent, que el 15 de juny del 92, a través de l'Institut Català del Sol i l'Ajuntament de Sallent, van signar aquest acte amb una sessió gratuïta de domini dels terrenys destinats tant a vialitats, zones verdes, equipaments amb la, la reparcel·lació de parce·lació que corresponia segons aquest pla parcial. Evidentment, quan es detecta que hi ha una parcel·la, que és una parcel·la matriu, que hauria d'estar segregada i dividida amb les porcions que corresponen a terrenys com és vialitat, que és vials d'aquest polígon, a zones verdes a equipament esportiu i equipament polivalent, veiem que en el registre consta com a única parcel·la i una matriu única. Eh, perquè quedi en el registre, tal com està en el pla parcial, i perquè la sessió sigui, des de que es va fer sinalar l'acte en, en el 92, quede definitivament correcta, tant com estan actualment els terrenys cedits, eh, sed, eh, es fa un acte complementària també entre l'Incasol, l'Institut Català del Sol, i l'Ajuntament de Sallent perquè quedi reflectida la segregació d'aquesta finca tal com està en el pla parcial i com està en l'actualitat es registrarà en el registre de la propietat amb aquestes reparcel·lacions amb els metres quadrats que correspon a cada una d'aquestes porcions i això doncs, evidentment doncs, quedarà reparcelat i les parcel·les es podran destinar als usos que estaven previstos en aquest pla parcial. Gràcies Alguna intervenció per part d'iniciativa?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 I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, l'Associació d'Ents Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida Turística de Catalunya, nou ajuntaments i la Mancomunitat de Serveis, Alella, Almas el Nou i Teià. Senyor secretari. Antecedents de fet. Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat de Catalunya, l'Associació d'Ents Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida Turística de Catalunya, nou ajuntaments i la Mancomunitat de Serveis de l'Ella, el Mas Nou i Tallà, Atès que l'objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts pel que fa a la prestació dels serveis propis de l'associació d'ens locals de la xarxa de centres d'acollida turística de Catalunya i dels centres d'acollida turística de Catalunya ubicats en els municipis de Berga, Severa, Les, Palafuller, Puigcerdà, Ripoll, Sallentellà, Tortosa i Vilelluiga amb independència de la modalitat de gestió dels serveis elegida entre les previstes a la llei 30 barra 2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic pel titular de cadascun dels CAT. Fonament de dret. De conformitat amb el que disposa l'article 2222q de la llei 7 barra 1986 i 2 d'abril reguladora de les bases de règim local el qual estableix que correspon al ple d'aprovació de les atribucions que expressament li atribueixen les lleis per tot l'exposat anteriorment la Comissió Informativa de Promoció Econòmica proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida Turística de Catalunya, nou ajuntaments i la Mancomunitat de Serveis de l'Ella, els Marnou i Tallà, el qual estableix el marc de col·laboració entre les parts pel que fa a la prestació dels serveis propis de l'associació d'Ents locals de la xarxa de centres d'acollida turística de Catalunya i dels centres d'acollida turística de Catalunya. Segon, traslladar el present acord al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, a l'associació d'ens locals de la xarxa de centres d'acollida turística de Catalunya i als ajuntaments de Berga, Cervera, L'ESP, a la Foliet, Ripoll, Tellar, Tortosa i Vilajoiga. Senyor Serra Malera. Bé, el, el conveni que portem en aquest punt de l'ordre del dia és el que fa referència a tota la la posada en marxa del, del CAT del centre d'acollida turística aquí a la Butjosa eh, feia bueno, des del mes de juliol que vam, que vam inaugurar eh, l'estàvem esperant, entre altres coses perquè en aquí els recullen les obligacions que té l'Ajuntament eh, en el CAT i les obligacions que té també el Departament de Universitat i Empresa eh, com a ENS eh, un dels ENS impulsors d'aquest CAT i cap als ajuntaments que que han estat, o doncs, eh, els quals se'ls ha atorgat un, un, un d'aquests equipaments. En ell, els recullen, com deia, les obligacions que tenen amb dues bandes, en dues parts, i l'estàvem esperant, entre altres coses, perquè en ell també s'hi recullen els calés, la, la part de subvenció que el departament posa anualment eh, en aquests equipaments. Inicialment eren 300.000 euros, segueixen sent 300.000 euros, el que basa que al final la xifra ha quedat amb uns 285, perquè es va arribar a l'acord que tots els, els ajuntaments que tenien un CAT aportaven 15.000 euros a la xarxa dels cats per, per promocionar i dinamitzar tots aquests cats en forma de, de, de xarxa d'agrupació i per tant dels calés que cada ajuntament rebia eh, anualment o 3 anys vista que doncs eh, una petita part aniria destinada doncs, a aquesta xarxa d'aquests 285.000 euros hi ha uns 22.000 que pertoquen aquest exercici 2010 70 i escat 70 i escat 2011-2012 i els 50 que queden restants dels, dels 25 que s'aportarien a aquest exercici pel 2013 això és el que eh, tenim previsionat, aquests imports són els que tenim previsionats per eh, suplir part dels cossos d'aquest CAT i eh, donar en format de, de subvenció a l'empresa que s'emporti definitivament la, la concessió del, del mateix equipament. Eh, és una qüestió que entenem de, que ja va començar com hem dit també en reiterats plens en la legislatura de, esquerra Republicana i per tant entendríem que amb l'aprovació d'aquest punt eh, i d'aquest conveni de col·laboració ja es tancaria la feina iniciada a la legislatura anterior Bona intervenció per part d'iniciativa senyor Nojosa No, no, nosaltres ens abstindrem amb aquest tema, ja ens vam bastenir anteriorment alguna intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, justament en aquest punt que comentava el regidor de que la signatura si s'aprova el conveni i signatura del present farà que es pugui adjudicar definitivament la gestió del CAT, suposo que canviaran les condicions una mica d'adjudicació, etc. o tenim ben entès si és així. I en tot cas, a veure si podíem fer una valoració dels escassos, no sé si mesos, però sí que ja està en funcionament. Quina valoració en feu? Si... si tot i que sigui poc temps encara el que ha estat obert si es pensa que quan no hi hagi les ajudes, que era la nostra preocupació és dir, ara venen unes ajudes fins al 2013 una injecció econòmica important que permetrà que sigui viable el projecte encara que vagi malament probablement eh, si amb les dades que tenim fins al moment es pot preveure si a partir del 2013 això serà viable Alguna intervenció per part del grup socialista senyor, per part d'Esquerra Republicana senyor Serra Malera Bé, sinceritat no? ja hem parlant en els seus moments també. jo crec que si el projecte és viable o no ho és, no dependrà d'aquests 300.000 euros són 100.000 euros anuals però no, no, no dependrà d'aquests 100.000 euros ara passaré a explicar per què ho crec així la valoració que fem és hem tingut obert divendres, dissabtes i diumenges Uh, dir la, la feina del CAT i dels concessionaris que, que l'estan explotant actualment jo crec que són, són, són dues no? importants una és dinamitzar l'establiment o l'equipament com a tal i l'altra és aprofitant aquest equipament dinamitzar l'entorn preferentment més immediat, és a dir, cellent i en una segona instància el pla part del Bages o aprofitar equipaments que hi ha hi al Bages també per fer benigent i que de retruc doncs, acabin venint a cellent, és a dir, aprofitar tota aquesta sinergia o tots aquests moviments a eh, que begúniave, no? Ah, durant aquests 3 mesos que portem d'activitat, eh, com he dit, eh, bueno, tenim obert divendres i i diumenge El tràfic de gent ha estat, jo crec que molt positiu, molt positiu. Han passat unes mil persones només el mes d'agost. Eh, el que passa és que no hi ha consums en el CAT. És a dir, la gent hi fa el cafè, algú hi dinea, la gent no compra massa producte i la gent no visita l'espai de museització ni altres coses perquè en principi veem posar un preu d'entrada, de un dos euros no? si un euro si era en grups, dos euros si era, si era un particular s'està fent una, una, una invitació a la gent que entra, escolti, entri aquí dintre no? això costa, entenem que és una qüestió també cultural que també el, el, el, potser a l'estranger sí, i està més avasat, vull dir, quan agafem corredors que van cap a Europa, ens trobem equipaments semblants o models semblants doncs que, que fa que bueno, la gent que ve de fora doncs estigui més potser predisposada a entendre el, el concepte que hi ha aquí la gent d'aquí per desgràcia segurament no hi està tan, tan acostumada i s'han començat a definir les campanyes també per, per començar a moure tota, el, tota aquesta part d'influència més directa. Es va estar per exemple aquest cap de setmana passat a uh, Artés que feien la fira del, de la Varema repartint fullatons, informant a la gent de la qüestió del CAT, s'han començat ja a muntar paquets perquè la gent doncs, que vagi uh, o sigui, a grups d'escoles a uh, jubilats, ha no? avis altra gent interessada perquè puguin començar a venir i se se'ls puguin doncs, proposar escolta, hi ha un cogolló o hi ha una corbetera o hi ha un castell de Balsareny que l'empresa que, que té la concessió temporal és la gestora del castell de Balsareny se pot portar la gent a Cardona i de retruc lo al CAT després i a visitar, no sé queda d'aquí cellent, és a dir, no sé què, per casa de Torres Amat per exemple, i això s'ha començat a definir i s'ha començat a intentar comercialitzar s'està també en contacte amb els que són la Colònia Vidal ja hem entrat, a fet va sortir en el diari, en les notícies, en un lloc d'aquests doncs hi ha una nota de premsa en la que ja formem part del paquet o d'un dels paquets que comercialitzen a la Colònia Vidal s'ha lligat també un acord amb l'associació que fan tot el tema del bolet de, del Berguedà, però també doncs, aquí, a part de la part de degustació doncs, introduir plats de bolet i que sigui un punt de referència per a la gent que pugi que baixi o s'està sigui, intentant fer tot això quines feines des del nostre punt de vista falten aquí? en què s'està treballant no? fer que la gent encara que no formi part potser de l'objectiu inicial però sota l'equipament ha de resultar eh, o sigui, ha d'aclar en números positius no? i per tant hem de fer que la part de cafeteria ens agradi o no, ens agradi més o menys ai, funcioni i s'entregui una explotació positiva per aguantar l'estructura que representa tot el CAT a partir del dia 19 d'octubre començarem obrint dimarts, dimecres i dijous també és si a dir, farem dimarts, dimecres i dijous, divendres i si diumenge per què? perquè entenem, entenem que si podem tenir el CAT obert cada dia i la part de restauració funciona i la part de botiga també comença a arrencar, doncs almenys ens ajudarà també a aguantar part de, de l'estructura el CAT encara que estigui tancat també també menja eh? vull dir, el, el cos el cos hi és aleshores, no ho sé, és que li deia uh, no crec que depengui d'aquests 100.000 euros el, el, la viabilitat Eh, si sí és cert que aquest conveni ens, eh, ens obre ja a donar la concessió definitiva entre altres coses perquè tenim aquests calés que els podem posar com a plus pel concessionari eh, esperarem fins al mes de gener eh, a, a treure resultats definitius de la concessionària actual temporal i a partir del mes de gener si tot va bé intentarem treure la, la concessió definitiva i l'objectiu d'aquest equip de, de govern és treure la risc i aventura eh? s'ha dir-lo a una concessionària i que vagi per compta seva tota l'explotació i durant aquests dos primers anys i mig doncs poder tenir aquesta, aquesta subvenció amb un compromís evidentment de permanència a X temps, si més no per justificar aquests 300.000 euros, dir, que la gent no ens agafi els 300 i ens desaparegui al cap de... Sí, sí, això s'ha de, de contemplar. No, no sé, en el moment que vam parlat de la inauguració i tal, ja vam explicar que tot l'estudi de costos com estava fet, que, que personalment teníem que s'aguantava una mica amb, amb pinces projecte molt maco, molt ferm però que realment la, la, la, la viabilitat del projecte passa per dinamitzar més tot l'entorn que el propi CAT però el CAT també s'ha d'aguantar per ell mateix no? perquè si no una activitat sense el CAT com el que es pretén fer amb el CAT també seria possible, potser no tant però també seria possible per tant, no ho sé, és prematur però hi ha molta feina, molta feina a fer s'està fent una feina també amb tot el que fa referència a la selecció de producte entenem que hi ha un problema d'impuls si la gent passa per al producte que veu potser no suficientment atractiu com per aturar-se i, vinga va, comprem això el vi es ven, però es ven també puntualment i estem ara buscant tot el que és producte de, de merchandatge que faci referència a Sallent, no a Sants precisament, però bueno, amb, amb altres no, perquè d'aquests ja en tenim, ja, en tenim. Ja, ja, ja ho sap vostè que en tenim i doncs producte de merchandatge que tingui cert atractiu per, per, per canalla, però per, a, a un preu estan contingut i que puguem també treure un rendiment a partir de la, de la rotació més que del volum, no? Una altra intervenció, senyor Nojosa, preparada d'iniciativa.